Чи не здається вам, що ви – сироти, замкнені в тісних комірках, і батько-мати ще належать вам, а ви їм уже не належите? Та й не знаєте, хто ваш батько, бо ніколи його не бачили. Це дуже небезпечно – відгороджуватись один від одного, не впізнаючи у ближньому ні брата, ні сестри. Цеглини у стінах вежі покладені без любові, а любов замкнена на всі замки, бо що ці комірки, як не антисвіти – де антикоти п'ють антимолоко і купаються в задушливому сяйві ласки злагоди ніколи не покидаючи антисвіту. Ось і ця жінка, усім схожа на інших жінок. У своєму антисвіті спалахує, як наднова зірка. Усіма притлумленими пристрастями Я бачив, як уночі повного місяця до неї прилітав інкуб Намагаючись зачати з нею, але у них нічого не виходило Можливо, саме тому я не чинив перешкоди цим відвідинам Жінка не бажала завагітніти від диявола, отже, один із шляхів, темний, був для неї закритий. Це тішило мене, хоч я ще не знав, чи вийде вона взагалі. Зате довкола повно спритників, які пишуть листи дияволу, щоб дав їм гроші і владу. Вони, буває, пускають ці листи за вітром або кладуть їх під цеглини будови. Яке марнославство! Боже, ти, що зруйнуєш колись цю вежу, матимеш певні докази мерзенності людського роду. Чому ти не створив замість людей білих птахів? які не сіють, не жнуть, а всім задоволені. Ніяк не збагну волі твоєї і твого заміру. Зате скільки повсюди породжень диявола, видимих і невидимих, це все колись вибухне. Речі, злостиві думки, заздрість, ненависть. Із цього всього лайна будується вежа. Ви все це знаєте. Дуже добре знаєте. Нікому не хочеться готувати собі загибель, але й випускати з рук цегли ніхто не може. Вона приросла до рук. Це минута всіх, але нестерпно довга-довша за життя. Ті, хто не будує Хто не будує, той лежить навзнак і дивиться угору Білому пташкові не збагнути, що таке життя і що таке смерть Бо він не живе і не вмирає, він існує Ті, хто не будує, не мають сорому. Прихована цитата. Є ще немовлята, діти, каліки, але й вони не убезпечені від будоби в майбутньому. Здавалося б, їм найлегше вийти. Але вони не дозріли для цього. Виходити треба свідомо. Я охоче бавлюся з дітьми, хоч деякі з них ладні скрутити голову першому ліпшому пташкові. Іноді прилітаю до них, щоб заспокоїти їхні сни. З дітьми легко, бо вони нічого не просять, а питають за приємні речі. Жінка розповіла мені свій сон. Ніби з неба.